Розділ четвертий. Тренування на плесі. А чи не шукають вони попушену рушницю? Безлюдне плесо у плавнях. На піщаному острівці, за кущем верболозу, сидить бурмила у шуроченних кумедних трусах, схожих на жіночі. На ногах у нього ласти. У роті трубка акваланга, до лиця він припасовує маску. Пирхає, як кіт. Носяра заважає. Крізь скло маски заглядає бурмило в брошуру, яку держать у руках. Звіряється з інструкцією. Поруч одягнений книж. Ось бурмило отклав брошуру. Пішов до води, чіпляючись за землю ластами і спотикаючись. Геп! Упав. Відвівся. Не випускаючи з рота трубки, щось гуде. Мабуть, лається. Зайшов у воду. Пірнає. Над водою якусь мить дригаються худорляві волосаті ноги у ластах. Потім зникають. Нема бурмила, тільки жмурки по воді пішли. Книж пильно дивиться на воду. Секунда, дві, три, аж ось з'явилися на воді бульбашки, бульбашки, бульбашки, раз і вигулькнула бурмилова голова. Гарячково зриває бурмило маску, трубку, Отпирхується, отпльовується, важко дихаючи вилазить з води. Ху-ху, чу-чу, ху, трохи не втопився. Ху. Не можна мені ще на глибину йти, небезпечно. Отренуватися спершу добренько треба, адже там метрів шість, а то й усі вісім буде. А вже ж, а вже потренуйся, а як же? Заспокоює його книж. Але ти здорово, діло піде, якби я так міг. Та, нелегка виявляється ця штука, голяче здоров'я треба, собі ціну бурмило. Зате потім... Потім ти мені чобати цілуватимеш. Життя як у раю буде. Книж клацає пальцем по шиї і гігікає. Бурмило теж гігікає у відповідь. І не знають ні книж, ні Бурмило, що ми з Явою все-все це бачимо і чуємо. Ми причаїлися в очереті по той бік плеса і спостерігаємо. По черзі ми передаємо один одному старий польовий бінокль мого тата. Хоч бінокль і сліпий на одне око, а у другому скельця подряпані і більмуваті від часу, татові ще у війну, як він був пацаном, подарував його офіцер-фронтовик. Але все-таки це бінокль, шестикратний, і у шість разів наближає об'єкт спостереження. Нам пощастило, на другий же день після приїзду з Києва ми взяли слід. Ви стежили, як бурмило і книж, подалися у плавні і собі нижчичком за ними на плоскодонці. І от спостерігаємо. Слухай, шепоче Ява, а може вони по ту рушницю стендову пірнають, що тоді папуша втопив? Я, непевно, здвигаю плечима, не відриваючи бінокль від очей, зараз моя черга, і згадую про ту стендову мисливську рушницю. Правду кажуть, мислийський тут рай, у наших плавнях. Плавні у нас знамениті. Починаючи від нашого села, на багато-багато кілометрів тягнуться вони на південь. Як заїдеш, куди оком не кинь, всюди плавні, від обрію до обрію. Плеяся межуються з трясовиною, вкритою купинами, з острівцями, що поросли осокором і вербами. Але в основному плавні – це очерети, очерети височенні, триметрові, Непролазні очерети. В тих очеретах люди прорізали так звані стружки, вузькі звезті коридори чистоводу, по яких можна проїхати човном. Заблудитися в тих стружках раз плюнути. Недарма під час війни плавні наші були партизанським краєм. Сотні партизанів переховувалися тут, і німці нічого не могли з ними зробити. А дичини в плавнях, як комашні, аж темно. І крижні, і черята, і лиски, і бекаси, і дикі гуси. Чого тільки нема. Уявляю, скільки мисливців понаїде цього літа у серпні на відкриття полювання по Перу. І ті, звичайно, приїдуть київські, що завжди приїздять. Отой довготелесий чорнявий Олесь, що власну Волгу має. І лисичкуватий, як зве його дідва Рава, гунобобель. Гостроносенький, дрібнозубий, з великими вухами в окулярах, справді схожий чомусь на лисичку. І опецькуватий, кругловидий, немолодий уже папуша, і огрядний лисий Бубченко. Всі вони кандидати у якісь науки. Що таке кандидат, ми добре знаємо. Явина мати була кандидатом у депутати районної ради. Її біографія з фотографією висіла на стіні нашої школи. Та це було недовго. Пройшли вибори, і Ява на мати стала депутатом, а ці третій рік приїздять, і все, іще кандидати. «Щось довго їх не вибирають», – сказав Ява. «Мабуть, не дуже вдатні до наук, як ми з тобою». «Мабуть», – погоджуюсь я. От і на цей раз, певне, приїдуть київські кандидати. І, звичайно, знову зупиняться вони у діда Варави. Вони знають, у кого зупинятися, і з вечора за давньою мисливською традицією питимуть горілку і розповідатимуть різні мисливські історії, і співатимуть пісень, і кепкуватимуть один з одного. А в досвіта дід розбудить їх, і вони посхоплюються, заспані і наче хворі. Поквапом, збираючи свій мисливський реманент, будуть кривитися від головного болю, труситися від ранкової прохолоди і стогнати. А Бубченко взагалі не захоче вставати. Накривши лице капелюхом, він хрипло буркотітиме з-під нього сонним голосом. — Лягайте! Чого ви посхоплювались? Ніч на дворі! Не встигли повкладатися і вже! Адіоти! І одразу перейде на хропака. Вони довго розштовхуватимуть його. Він брикатиметься і говоритиме — «Ідіть, я вас до жену!» Нарешті лайнеться негарним словом і встане. І вирушать вони у плавні. Дід на довбанці, вони на плоскодонках. Дід тільки робить, що стоїть і жде їх, бо вони не їдуть, а з кривуляють по воді. З лівого борту гребонуть, човен праворуч пливе. З правого гребонуть, ліворуч пливе. І так увесь час. Дідова ж довбанка, як по струнці йде. Ох, і довбанка у діда варави! Легка, мов, пір'їна, летить по воді, як птиця, як оті нові кораблі на підводних крилах. Але всидіти на ній, крім діда, мало хто й міг. Дуже перекидиста була довбанка. Пливеш на ній, наче по друтині йдеш, весь час балансувати треба. Позаторік на відкриття полювання мисливців до нас понаїхало безліч. Човни одразу всі порозбирали, а київські запізнилися, аж уночі приїхали. Не дісталося їм човнів. Одна дідова довбанка лишилася. Що робить? Удвох на цій довбанці їхать годі й думати. Потоне, сказав дід. А то можна було б порозвозити на місця. Так, по одному можна переїхать, каже Гонобобель. Абсолютно правильно, спокійно зауважив дід. А звідти хто човна буде переганяти? М да, глибокодумно промимрив Гонобобель. А якщо пацанів використати, сказав Довготелесий Олесь, ми якраз тут таки стояли. Ще потопите мені пацанів, буркнув дід. Та ні, чого там, вихопилося в мене, ми ж легкі, по черзі будемо перевозити. А як і перекинемось, то ви ж знаєте, як ми плаваємо, як вудки. Ну що ж, спробуйте, погодився дід. Тільки роздягніться, хлопці, бо таки, мабуть, доведеться скупатися. Оскільки я перший вискочив, той перший перевозив. Перевозив Олеся. Ну, перевозив, мабуть, не те слово, бо перекинулися ми біля самого берега. Навіть не встигли од'їхати. Тільки він сів, тільки почав умощуватись, як ми вже й перекинулись. І, хоч коло берега було зовсім мілко, Олесь примудрився зануритися у воду з головою. Клята довбанка. Душогубка, а не човен. Хай їй біс. Лаявся він, вилазячи на берег і обтрушуючись, як собака. Товариші сміялися, а папуша сказав, він говорив, широко розтягуючи губи, а разом з ним і слова. Отвертляве, зінське щеня, всидіти не може. Голки в штанах. Зараз я поїду расти таке. І поліз у довбанку. Ви сідалом, сідалом прямо на дно сідайте, радив дід. Але на дні довбанки була вода, і папуша не хотів замочити штанів. «Це ще сідало, так застудиш!» – сказав він, поклав поперед бортів дощечку і сів на неї. Дід подержав довбанку, поки ми не всілися, а тоді одібхнув нас от берега. Я обережно почав грибти, і ми поїхали. Папуша сидів прямо, як перший учень за партою. На колінах обома руками тримав рушницю, балансуючи нею, мов кнотоходець. «Добре сидимо, доїдемо», – подумав я. Ми вже були якраз на середині ріки. І тут над нами низько-низько з шумом пролетіло троє крижаків. Папуша враз сіпнувся, скинув рушницю. Мисливець він був дуже азартний. Та вистрелити не встиг, ми втратили рівновагу. Човен почав хилитися, хилитися на бік. Дядьку, кричу, пильнуйте, перекидаємось. Він тільки рукою по воді плюсь, плюсь, плюсь. Та хіба рукою за воду вдержиться? Бовть! Останнє, що я бачив, це як новенькі резові чоботи з довгими халявими малькнули в повітрі. І вода зійшлася над нами. Я одразу виринув і схопився за перекинуту довбанку. Через якусь мить з води вигулькнула попушена голова. Обличчя не видно, мокре волосся до підборіддя все заліпило. Ружйо. булькнув він і знову зник під водою, як поплавець, коли клюне риба. Тоді знову вигулькнув знову Ружйо! і знову під воду. Що там у вас? весело загукали з берега. Дядько рішницю, кажеться, втопили. загукав я у відповідь. Тут і папуша зовсім уже виринув і, отпльовуючись, проридав. Упустив! Стендове! Ціни нема! Ледве ми з ним до берега добрались. Я довбанкою весло перед собою пхав, а він... Я вже боявся, щоб він згоря сам не потонув. Пливе і стогне. Ого, господи! Таке ружьо! Таке ружьо! На березі дід почав заспокоювати. Нічого! Витягнем! «Оно хлопці пірнуть і витягнуть!» Спорядили нас, попливли ми, пірнали-пірнали, нічого не витягли. Дно замулене, затягло у мул рушницю, хіба знайдеш. Поки ми пірнали, дід Варава заспокоював папушу. А коли не знайшли, дід розсердився на нього, наче б папуша не свою, а його дідову рушницю втопив. «А чого ви, дурний, сіпались? Чого сіпались? Було б сидіти спокійненько!» Їхать розвезуть Так ні, крижаків йому захотілося Першому Ще ніхто не стріляв, а він уже, бач, сіпається Хіба можна вам рушницю довірити? З пукалки вам стріляти, а не з рушниці Папуша винувато мовчав І не виправдовувався І не ображався, що дід його, кандидата Лає як школяра Дід часто на полюванні під гарячу руку І лає, википкував з них І вони ніколи не ображалися Невигідно їм було ображатися. Дід Варава знав плавні, як свою кишеню. Під час війни був він тут у партизанів провідником, головним лоцманом, як його іноді називали. І всі мисливці знали, як поїдеш з дідом на полювання, ніколи без дичини не будеш. Скільки не приїздив після того папуша, завжди гірко зітхав, згадуючи свою Дорогу утопленуцю Він говорив про неї як про живу істоту, з ніжністю і сумом. А коли мазав, кидав на землю свою теперішню тулку і трохи не топтав її ногами, вигукуючи. «Кля та лушня! Хіба це ружьо? Голобля не стругана! Лопатилно! Ех, якби жива була моя утоплениця! Хіба б я пропуделяв того крижня?» Все це свідчило, що рушниця та була справді дуже цінна річ, і пірнати по неї варто було. — Ну, а що ж тоді значить отой вермахт? Подаруночок від німців? — сказав я. — І оті двадцять залізних, і все інше. До звичайної хай навіть стендової рушниці всі оті таємничі шпигунські слова ніяк не тулилися. — Ні, вони не по рушницю, — впевнено сказав Ява. Папуша, пам'ятаєш, говорив, що він повну ціну заплатить тому, хто витягне, аби тільки витягли, Так чого ж ховатися? Правильно, я згадав. Папуша таки так казав. І він би заплатив навіть більше, ніж та рушниця коштувала, бо, крім усього, вірив, що від неї залежало його мисливське щастя. Щось надто вже часто пуделяв він з своєї нової тулки. Варіант з рушницею відпадав. Тим часом Бурмило знову пірнув, смішно дригнувши над водою ногами в ластер. І майже одразу виринув. З трубки, яку він держав у роті, мов з фонтана метрів на два вгору, лупанула вода. Потім кашель і лайк. А хай йому пуп! Це ж я так утоплюся і квиті. Нащо воно мені треба? Ну, ша-ша-ша, як мальчик, скривився книж. Це маска чортова мене підводить. Бурмило рванув з лиця маску. «Я думаю, що я як у протигазі, і починаю дихать, а воно вода. Одразу захлинаюсь. У мене ж зябрів нема». «Значить, треба підстрахувати. Підстрахувати треба. Прив'яжемо до твоєї ноги вірьовку, я кінець у руці триматиму для страховки, в случай чого я раз і витягну. Але то вже іншим разом. На сьогодні досить». «Книж глянув на годинник». «А то я на аеродром запіснююсь. Я ж тобі казав, спецзавдання». «Ми перезернулися. Аеродром? Спецзавдання? Це щось таке...» «Одним словом, кров з носа ми повинні знати, що то за спецзавдання на аеродромі». «Гайда!» – шепоче Ява і хапається за весло. «Я теж». Ніколи ще наша плоскодонка так не мчала, як на цей раз. Вода ж вирувала за кормою. Нам обов'язково треба було раніше за Книша дістатися берега.